Negyedik fejezet. Jó, hogy jössz. Már ideje volt megjelenned. Részleteket akarok. Támadt le Emma, alig, hogy betettem a lábam a ajtaján. Annyira tudtam, hogy össze jönni. Újongott. Emma egy viktoriánus bérház legfelső emeletén lakott. Szerettem ezt a helyet. Valahányszor beléptem ide, ebbe a tetőtéri kis manzárba. Mindig olyan érzésem támadt, mintha száz évet utaztam volna vissza az időben. Az egész lakás nem volt több 45 négyzetméternél, de a hatalmas belmagassága és a galéria varázslatos hangulatot kölcsönzött neki. A nappali telistele volt Emma ruháival. Emma tulajdonképpen gardrobnak használta a kanapét, az íróasztalát, de még a forgószékét is. Szerintem egész London felöltöztethette volna annyi ruhája volt. A konyha makulátlanul tisztán tündökölt, mint mindig. Úgy hatott, mintha még nem használta volna senki. Emma maximum akkor főzött, ha az anyja jött hozzá látogatóba. Ezt tudtam jól. Emma szőkehaja konyba volt összefogva, és egy gyönyörű lógós fülbevalót viselt, amitől még szebbnek látszott. Koptatott zsebes farmer, és egy lazán betűrt fehéring volt rajta. Elegáns volt, de lezser, mint általában. Miután a táskámat és a kabátomat lepakoltam a parányi előszobában, követtem Emmát a konyhába. Az egyik felső szekrényből elővett két poharat, és frissen facsart narancslevet töltött nekünk. A kezembe nyomta az egyik italt, miközben ő egy nagy tálcsipszet is felkapott. Kába voltam és fáradt. Némán követtem a nappaliba. Épp, hogy lehuppantam a kanapéra, Emma már is ezer kérdés zúdított rám. Várható volt, nem is tudom, mire számítottam. Na mesé, mindent tudni akarok, kezdte a vallatást. Elhinnéd, ha azt mondanám, nincs semmi köztünk. Nem feküdtem levele, és a látszat ellenére nem vagyok a barátnője. Nem, úgyhogy jobb, ha ezzel nem is próbálkozol, nevette el magát. Akkor nem tudom, mit mondjak. Ha te a legjobb barátnőm sem hiszel nekem, mit várjak a többiektől? Főleg azoktól, akik látták a debütálásomat a mai címlapokon. Hát, mit nem mondjak, elég ütős képek jelentek meg rólad. Sztár lettél, Csajci! Vigyorgott rám. Látszott rajta, hogy jól szórakozik. Mondd csak, itt ezen a képen nincs köztetek éppen semmi, vagy inkább ezen? Mutatott rá néhány újságra, amelynek címlapján Petrikkel csókolózunk. Úgy néztek ki, mint Angelina Jolie és Brad Pitt a Mr. és Mrs. Smithben. ben Mégis kinek akarod bemesélni, hogy nincs köztetek semmi? Akkor hogy lehet, hogy ennyi kép készült rólatok úgy, hogy közben egymást nyaljátok-faljátok? Tényleg megcsókolt, ezt nem tagadom. De direkt csinálta, szándékosan, hogy hergeje a sajtót. Ez is csak szórakozást neki. Gondolom, figyelemelterelés vagy, hogy legyen miről írni vele kapcsolatban. Nem hiszem, hogy erről lenne szó. Szerintem te saját magadnak hazudod a legnagyobbat. Petrik bármilyen nővel mutatkozhatott volna tegnap este. De ő veled volt. Az utóbbi időben egy csajszit sem mutatott be a sajtónak. Nézd vissza az újságokat. Nem érdekel, nem változott semmit. Ugyanolyan nő mint volt. Most, hogy látott, eszébe jutott, hogy régen a csaja voltam. Ki próbálna újra. Egyszer vagy kétszer is ennyi. Nekem ennyit nem ér az egész. Nekem nem ilyen pasi kell. Normális kapcsolatot akarok, és nem egy olyan pasit, aki holnap után otthagy. Még az is lehet, hogy tévedsz. Gyereket akarsz, nem? Feküdj le, Petrikkel. Lesz egy jó estéd, és megkapod, amit olyan régóta akarsz. Semmi rosszat nem csinálsz, csak közben jól érzed magad. És a gyerek is meg lesz. Nem akarom átverni, azért annyira nem utálom. Vallottam be. Nem vered át. Ő szexet akar, és te is. Mi rossz van ebben? Beszéljünk inkább. Nem tudtam befejezni a mondatot, mert megszólalt Emma telefonja. – Az anyád az, mit mondjak neki? – nézett rám kérdőn. – Mond, hogy mindjárt visszahívom. Kiszaladtam az előszobába a táskámért, és kedvetlenül előhaláztam belőle a délután óta kikapcsolt telefonomat. Mihelyst magához térítettem a készüléket, özönleni kezdtek az üzenetek. SMS-ek, Facebook üzenetek, nem fogadott hívások. Anyám vagy ezerszer keresett, de az is lehet, hogy kétezerszer. Legalább tíz üzenet jött tőle, amelyekben arra kért, azonnal hívjam vissza, amint tudom. Nem halogathattam tovább, fel kellett hívnom. Csupán egyet csöngött ki a hívás, mert azonnal felvette. Nora, na végre! Mi történt veled? Már vagy ezerszer kerestelek ma. Jól vagy? Miért nem hívtál vissza? Nem is az anyám lett volna, ha nem tett volna fel nekem egy percen belül 180 kérdést. Igen, anya, jól vagyok. Nyugi, csak sok volt a dolgom. – Miért nem mondtad, hogy megint együtt vagytok Petrikkel? Mindenki erről kérdezget. Én meg, mint a kuka, azt sem tudom, miről van szó. – Talán azért nem mondtam, mert nem vagyunk együtt Petrikkel. Fortyogtam magamban. – Majd jövő héten elmesélek mindent, megígérem. Próbáltam időt nyerni. – Jobb lenne, ha most mesélnél. Susan megmutatta nekem az újságokat. Láttam, milyen jól néztek ki együtt. Nagyon dögös pasi lett ez a Petrik, Szoktam látni a tévében, áradozott. Anyu és Susan barátnője a tévénézők gyöngye. Ők a szappanoperák királynői. Az összesről tudják, hogy miről szól. Biztos voltam benne, hogy mindent tud Petrikről. Bár sohasem beszélt nekem róla, sejthető volt, hogy a tévé függőségének köszönhetően Petrik élete nyitott könyv velötte. Megkértem már a kezed? kérdezte izgatottan. Anya, ez már több a soknál? Akadtam ki. Nem, nem kérte meg a kezem, és nem is fogja. Nem járunk, és nem vagyunk együtt, csak már megint hülyeségeket írnak az újságok. A címlapon csókolóztatok, ne mond már nekem, hogy ez csak Photoshop. Miért nem akarod elmondani? Különben is, nem csak az újságok írnak rólatok, benne voltatok a tévében is. Délután a Stariti műsorban találgatták, hogy vajon mióta tarthat a kapcsolatotok Hát ez igazán remek ki a számon. Majd felrobbantam. Anya, most mennem kell. Ígérem, hamarosan elmesélek mindent. Szeretlek! Hadartam és gyorsan le is tettem, mielőtt elkezdhette volna szervezni az esküvőnket. Esküszöm képes lett volna arra is. Amikor visszamentem a nappaliba, Emma éppen telefonált. Márkal pusmogott valamiről. Legalább volt időm végig a nem fogadott hívások listáját meg az üzeneteimet. Petrik is keresett többször is. Üzenetet is kaptam tőle. Petrik, 17-20. Kár, hogy nem jöttél velem haza, veled biztosan jobb lett volna a délutánom. Alig várom a következő találkozónkat. Egy pillanatra kihagyott a szívem. Ez azért már tényleg túlzás. Kitartóbb, mint Shakespeare Rómeója. csak tudnám, hogy mit forgat a fejében, méláztam. Emma közben letette a telefont, s persze rögtön tovább ostromolt a kérdéseivel, az elméleteivel és a fejtegetéseivel. Feltett szándéka volt, hogy meggyőzzön valami olyasmiről, amit egyáltalán nem akartam megtenni. Pontosabban most hazudtam, mert legszívesebben azonnal megtettem volna. És persze nem Petrik sármija vagy a biztosra vehető észveszejtő szex miatt, hanem mert nagyon vágytam már egy kis babára. Csak az a baj, hogy a lelki ismeretem nem hagyna nyugton. Még egy gyerek kedvéért sem vernék át senkit. De akkor mégis hogy teherbe? Rendeltünk egy pizzát, mert farkaséhesek voltunk. Amíg a kajára vártunk, Emma a neten szörfölgetett. Az összes magazin lehozta friss hírként Petrik új nőügyét, melynek főszereplője történetesen én voltam. Elhülve láttam, milyen sok kép került fel róla a netre az elmúlt 24 óra alatt. Minden cikk a titokzatos és ismeretlen új barátnőről szólt, Lelkesen találgatták, hogy Petrik vajon mennyi ideig marad majd az új nőjével, azaz velem. Már túl voltunk a pizzán, és épp alváshoz készülöttünk, mikor ismét pityegni kezdett a telefonom. Petrik volt az. Megint. Petrik, 21:35. Hello újra kedvesek szem. Na, meg volt a válságértekezlet és a Duma parti. Ne agyalsokat a sajtón, majd mindent megoldok. Nagyon megnéznélek most pizsiben. Esti borozós kép, hogy ne felejts el. Az eszem megáll, még képet is küldött. De jól néz ki, bakker. Nem bírtam nem vigyorogni, mert vicces pofát vágott. Farmer és félig kigombolt ing. Petrikes mosoly. Bődületesen jól nézett ki. Beviharzottam a fürdőbe, és a tükör előtt jól összekócoltam a hajamat. Így már kb. úgy néztem ki, mint aki épp egy vad szex után tér magához. Vagy aki csak szimplán nem ad magára. A telefonommal csináltam egy képet a fejemről, és magamban kuncokba bepötyögtem a válaszüzenetet. Én. 2142. Hello, ha nem írnál folyton már rég lennél felejtve, Exem. Itt a dél és torzombors fejem, hogy gyorsabban eszmé. Nem ennek a csajnak kell írni, ha -hó. Palvin, Barbie és a többiek sokkal szexi fotót küldenének. Próbálkozz náluk! Elégedetten klikkeltem rá a küldésikonra. Szerencsére Emma éppen csetelt valakivel, így nem figyelt rám. Bebújtam a kanapén kialakított ideiglenes ágyamba, de alig tettem le a fejem, már jött is a válaszüzenet. Petrik, 21.46 Jól áll neked ez a frizura, bár szívesen igazítanék még egy kicsit rajta. Jóval kócosabbra borzolnám ha most itt lennél. Utóirat a helyetben nem reménykednék, pont erre a csajra bukom itt a képen. Gondolod, ha a többiek érdekelnének, neked irogatnék. Nem tudom miért, de a mosoly valahogy csak nem akart lehervadni az arcomról. Tudom jól, hogy Petriket nem lehet komolyan venni, ha nőkről van szó, és hogy egy szavát sem szabad elhinni. De akkor is valami nem stimmelt. Ismertem jól a régi Petriket, de ezt az újat nem. Ez alatt a 24 óra alatt is rengeteg meglepetést okozott. Mi jöhet még?